Eko, goiz goizetik berriz ere uh, polizia turubilka etorri da ba, sitako lana nasegitera baina uh, resistentzia uh, bortitza ukandu aintzinean eta goiz gozian estiru uh, gogorrak egon dira azkenean poliziak uh, egin du, beraz uh, aspektu militarrean edo kako txartean nolazbait uh, egoera pixkat uh, dela. Gero ere uh, erabakia ezan da nolazbait uh, taktiken uh, dibertsitatea edo martxan jartzea uh, espulxioi aurre egiteko. Hau da, ez uh, barrakarrik barrikadeetara borrokara joan ez, baina nolaz baita, kartinak funtzionara aziz, batukada hap taiehak ere uh, momentu honetan arpxesu uh, bat egiten uh, polizialen entzinean, beraz, uh, ba, horrek ekarri du nolaz baita beste giro bat, eta sentimendu bat nolaz baita, estatua ari dela ba, lokatza baten barnean edo txartzen.